تذكر يوما أن كنت تعالق دمعة الفكر تنعجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعش القلب إخلاصا واصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافاتي A tenhadu bi'ruba l'khayri Zura mazil tazakkurha A tebkur ravata dhikri Nabiya vrna se din nabihina Muhammedin wa alali Vrsa bih Jum'in Broću, draga Evo, nakon vasana opet Način, nastavljamo da se družimo Žeče ovići Allah usbjeno je talabiru o Propisimo lovi geri, postići ući jedno na hajr na dobro. Ja sam odlučio večeras, ako bude iz sljedeći petak da odnosno sljedeću subotu da se družimo s jednom temom koja je pomene aktualna prije nego što počnemo, znači konkretno komentarisati našu staru knjigu ili eventualno nešto drugo. Mislim da je atraktivno i aktualno se govori o ovoj tematici Nakon što smo izišli iz jedne velike sezone hajra nakon Ramazana, mjeseca u kojem smo mi svi, ajde da kažemo, malo podebljali svoje i bavadete, mjeseca u kojim smo postili tanjale noćne namaze, učili hatmu i tako. U tom kontekstu je Allah poslanjik nas postići da postimo šest dana mjeseca ševvala i ja se duboko nadam da ste vi to već ili završili ili završajete ili imate plan da završite s tim što nemojte dozvobiti da onaj nasjednimo nam u šeitanu znači da sve su odgađanja dobrih dijela, znači potrudite se organizujete sebi svoje poruce da što prije završimo sa tim dobrovoljnim poslom, Allah poslani kaže koji isposti mjesec Ramazana na nakon toga posti šest dana u ševvalu kao da je postio čitavu godinu Taj hadis nas svakako, braću moja draga, jedna od njegovih glavnih poruka jeste da čovjek treba i nakonama zana da nastavi sa ibadetom, sa činjenom dobrih djela, jednom riječju kazano, treba da nastavi pravim putem. E, u tom kontekstu ja želim večeras da govorim, ako boga sljedeće predavanje, možda više svodno potrebi, da govorimo o našoj potrebi za kontinuitetu da govorimo, znači, o našoj potrebi za ustrajnosti. I zato sam ja podijelio ovu naše druženje u dva dijela. U večerašnjem dijelu ćemo govoriti malo o koristima, kontinuiteta, o potrebi, što ja znam, i govorit o pokazateljima koji pokazuju da ljudi u današnjem vremenu pitanju kontinuiteta, dobrih dijela ili <coughs> ustrajnosti tzv. arapske istekame, da pristupaju neozbiljno. A sljedeći put ćemo kod Boga da te govoriti o savjetima kako ustrajati. Kad vidimo da smo potrebni te teme, kad vidimo kakvi rezultati proizilaze iz toga, nakon toga da ćemo govoriti o savjetima kako ustrajati. U svakom slučaju, breću, moje draga, <hums> mnogo je argumenta koji ukazuju na mjesto istekameta, na mjesto ustrajnosti u vjeri, jer na kraju krajeva Bez ikakve filozofije, bez ikakve demagogije, pametovanja u stranu, stoji ono što uči, što će čovjeku učiniti da uspije. Čovjek može, vjerujte, jedan amazan znači klanjat, postit, učiti zikret, podbčit amazan da ne spava. Ina kod toga to to ugasi i ništa čini. Isto tako, isti takvi slučaj da čovjek 30, 40 godina klanja i on da nešto nako prah malo se razvoli pet meseci i neklanje, onda tako umri. To su opasne stvari i zato govorimo, narošto kada uzmemo obzir u ovoj tematici, govorimo kada uzmemo obzir činjenicu da imamo ljude koji su posustali, koji su nekada bili na tom nekom istekametu, na pravom putu i onda znači, onaj su se polako dalje od tog puta, zato je veoma bitno da govorimo u ovoj tematici kako ustrajati, kako obstati, kako prepoznati kod sebe pokazatelje koji ukazuju da je čovjek već počeo malo da staknira Pogledajte Allah dželešano kaže Allahu poslaniku u suri Hud 112. ayetu fastaqim kema umirt Ova riječ ke stakim od istikamet ustraje Allahu poslaniče njemu Allah dželešano fastaqim kema umirt pokori se i nastavi onako kako ti je naredio Vidite kako kratko, samo dvije riječi, festetlim kema umirt, ali to nosi sasvo mnogo značenja. Ustraj, ali kako ustraj? Nekako je tebi čeif. Nekako si ti nekad negdje naučio, kako si ti negdje čuo, već kako tebe Allah želi. Nažalost mi živimo u vremenu kad ljudi, braća naša, ne želi da prihvate činjenicu da je neko od njih pametni, školovani, učeni, Već hoće da dolazi na dersove samo kod ljudi koji će govorit kako njima paši. Meni učer je jedan brat dobro namir da ga Allah nagradi. Kaže, neka vraća neće da dolazi na tebe, kod tebe na dersovi jer, ah mu kaže, ti si rekao da, razumiš kad se neđe odi u džema, a ljudi ne znaju za dizanje ruku, da se tu ne treba dizat ruke. Ja to jesam rekao, A sam ja tu citirao fetu od bin Baza. Kaže, neće ljudi da dolazi kod tebe zbog toga na dersove. E takvi ne trebaju da dolazi. Zaista ne trebaju. Oni znači dok, dok ti njima govoriš dahi ti si pravi, ti si dobar, samo tako glavom krozlazi, sam lupa i čvorugene nekrastu u redu je, on kod tebe dolazi. Kada kažeš nijahi tako, kada de malo desno, kada de malo ljevo, e mi više nećemo kod tebe dolaziti. Festehtim kema umirt, nastavi onako kako ti je naređen, nekako bi ti to vidio. Ja bi volio da ubostim drugačije stanje, ali nije. ونزعون منهم ونزعون منهم ونزعون منهم يقول <تصفيق> الله جلشانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة الحقات في سورة هود يقول الله بس لك شيء يبتني ونزعون من سورة هود Zbog njih sam osjedio. Kažu učenjaci, to nije govor Božih goslanika, učenjaci, kad su vidjeli suru, hudi, pročitali i studirali je, ovaj, kaže, ajed, on je osjedio Božih goslanika. Ovaj ajed, on je osjedio Božih goslanika. Ustraj, onako kako ti Allah naređuje. Kaže Allah Đelšanu, a oni koji kažu, naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome, mi, pelaha u Za nema strahovanja, mrga. Hajde ovdje i on sjedi. Još, još, još, još, još, još, još, još, još, tam, tam, tam. tam. Eh, to baš, tako, da se mu bliže, te lepše vidi. E eh, tako. Kaže, oni koji kažu naš gospodar Allah, zatim ustraju na tome šta? La haufuna lehim wa la hum jahzanun. Pogledaj, samo dvije riječi. Za kaže nema straha i oni neće ni ne za čim tugovati. Šta znači ovi dvije riječi? Straha nema. Začim čovjek strahuje? Može li čovjek strahovati za prošlošću? Podala strahu je za plosno. Njemu se s čega pro bilo i prošlo. Čovjek strahuje za budućnošću. A žali za prošlošću. Zato Allah džšan kaže: Oni se ne boji, neće se bojati za budućnost. Oni kad umru u kaboru, proće je dobro na Sudnjem danu, na Siratu proći je dobro. Za njih nema straha. Wala yahzenun. Ajste tako neće se žalostiti Za prošlost. Ne boj se žena, djeca, ne sekiraj se. Oni koji reknu Allah, vjeruju Allah, ustraju na to mi, ni će se bojati za budućnost, ni će se žaliti i, i tugovati za prošlošću, u smislu za onim što ostaje iza za njih. To je svakako, vraću moja draga, u drugom ajetu, koji počinje, kao i ovaj ajet, on, oni koji kažu mi vjerujemo, zatim ustraju, to je te nezero, ali ih imol me laike, kad im dođu smrtne muke, kad je najteži insanu, dolazi Melek i tada kod smrtnih muka, kao što kaže određen dio mu fesira, i kažu Evširu, Evširu, nemojte se ušte žaliti, nemojte se tugovati, nemojte se strahovati. Evširu bil dženne, obradujte se džennet, džennetom koji vam je, Allah tebara kvitala, obećao. Tu su samo, braću moja draga, znači neki argumenti, koji potvrđuju našu veliku potrebu i mjetnu mjesta u stranosti u vjeri. Allahu kuslanik u dolazi čovjek i paste šta kaže. De mi kaže daj savjet, kaži mi nešto o islamu, da ne moram moraš nikad nikoga pitati o islamu ništa. Šta mu kaže Allahu kuslanik? Kul amentu billahi, thumme staqim, reci ja vjerujim, a zatim ustraj to. Zato je veoma bitno, znači, vraću moja draga, da se govori o ovoj tematici ustrajnosti na lovom Tebarakiva Ta'ala putu. <clears throat> Mnogo je toga, vraću moja draga, <clears throat> što treba govoriti, a vezuje se s ovu temu, ali evo ja ću spomenuti nekoliko stvari u uvodnom tom dijelu. Prva stvar, kada govorimo o istekametu, možemo kazati da ljudi u pogledu te teme i tog dijela islama ošli su u jedno dvije krajnosti, malo oni koji su uboli sredinu. Kad kažemo ustrajnost, to znači ustrajnost i na vanjštini i na unutrašnjosti. Imate ljudi koji kažu, ne, ne, ne. Sve je unutrašnjost. Bitno je da ti je srce dobro. Okay. U mene je srce dobro. Ja pijem, ja ne ali u mene je srce čisto ko suza. I ja ako Bog da uđenim. To je greška. Imamo drugu skupinu koja je samo vajnština. Nije to, ne smiješ, znači, samo je ovako, divn, dlako, ne, ti se odmah, x. Od tebe se više ništa ne prije. Samo vajnština. Moraš biti uredan, mi svak, obavezno, obavezno široke hlače, da su kratke, obavezno da polako, lijepo dižeš ruke, da gledaš predasi u namazu, da to se bude, cakum, pakum, znači, prst, obavezno se mora, mi cak. To mora se biti po pijesu. Kakav ščap, kraj seveda, no, saš. To mora biti po pijesu. To, što si zavidan drugima, što si bahil, što si škrt, što te ne voli ni babo, ni mama, ne nepošlušam babi, nepošlušam sam mami, ne sam svoje supruzi, ne volite se, lažiš ljudima, petljaš ljudima, obećao si pa nisi ispunio, nikad nisi dao marke za Allaho vjeru, nikad nisi ustao na noćni namaz. Bitno je duža košulja, prsluk, svak, malo duža kosa. To, pogledaš da kažeš, ovo je drugo stoljeće, eventualno treće stoljeće, nekih kroz vrijimek lovin, asabda, vinza, u ubost. Ali kako ćeš sa njim sjedit, kada on počne brisat pod, sa bimbavazom, pa sa useminom, pa safetom, pa dejervom, pa gore, pa dole, uff, mište u njega jezik duži, duži, nego u kobri. Znači, nije sredina. Isti je na unutrašnjosti, na odgoju, na edebu, na hlaku, na ibadetima, ali isto tako i na vajnštini. Isto tako i na vajnštini. Vajnština u islamu ima svoje mjesto, ali isto tako i znači unutrašnjost ima svoje mjesto i ispravna je Znači ona isticamat i to ispravno svatanje u stranosti da se čovjek odgaja na ova dva principa. Šta kaže Al-Ghurshanu: "Waziru zahiran ismi wa batinihu", ostavite se javni grijeha i tajni. Tajni u smislu ono što je vezano za batin, za unutrašnjost dušine. I ti grijeha se ostavite. Nisam rekao ostavite se u da ljudi ne vide, ono unutar može ostavite se tajni i javni griha. I to je, pričamo aj draga, jedna veoma bitna stvar kada govorimo o ovoj tematici. Također kada kažemo da da treba posvetiti pažnju Ivanjštini Tu primamo znjeljke znači, koji su ajde ka je mošli u jednu krajinu pa kažu nema ništa u istini. To ne znači da moraš gubiti glavom kroz zašit. Da ne uvažavaš vrijeme i prostor u kojem živiš. Ne, to ne znači. To ne znači da moraš biti ajde kažemo žestok, žestok, to isto ne znači. To ne znači da si onaj usko da ne vidiš ne. Ivaništinom, ali isto tako, tolerantan, gdje treba biti tolerantan. Rahmet gdje treba biti, rahmet. Dalekovidnost gdje treba, dalekovidnost. Popustljivost gdje treba, popustljivost. Ima mjesto gdje treba popustljivost. Ne je vezi da se popustim. Boži poslani kaže, iša, iša da, da tvoj narod, vjerodosno hadijski, kaže, nije tek privati islam. Ja bi srušio čabu pa bi napri ponovo. Na, na drugačiji način. Ali nemo kaj, to su tek privati ljudi islam. Da ja pred njima srušim č Ovdje je poslani popustio. Znači, nima smetnje u datu, u momentu da čovjek određene stvari i popusti. Al kažem. onaj to što pozivamo da se pazi i na onaj to ne znači da pozivamo na konzervatizam, da pozivamo na zaostalost, na kulturu, na neobrazovanje, da pozivamo, ne. Nijukom slučaju. Pozivamo u obrazovanje, na kulturu, na edeb, na ahlad. Da čovjek pazi šta se oko njega dešava, da prati i politiku, i da prati stanje ummeta, i da se školuju, i da se obrazuje, da odgaja djecu svetu. A lusto, i vanjština, i znači unutrašnjost. Gledajte samo, moja draga, neki, kroz, znači, iz Četavojić kuransko-hadijske argumente vidimo neke nagrade koji su obećane ljudima koji ustraju na Allahom putu, Jedna najljepša nagrada koja se može očekivati, koja je izrečena u jednom kuranskom ajetu koji je tako fina formula za mu'mina, jeste sretan i zadovoljan život. Samo čovjek istekametom u strajnošću na lovom putu može biti zadovoljan. Evo mi imamo na svakom koraku, koliko hoćete primjera, i vjerujte, ja sam Sinović pričao ovo predavanju, Fadović, ja vam poslijem prišli dvojca ljudi, kaže... Ama, kod da si čito, kaže, moj život. Ja, kaže, sve sam imo sve sam radio, ali, kaj, dok nisam ušao u vinklo, ništa nisam, kaj, bio za... Sad, kaže, Allah, mi, kaj, iskušenja koliko hoćeš. Kaj, to meni ništa, ja sam, kaj, zadovolj, ja sam sretan. Čovjek obrazovan, školovan, čovjek mm, ugledan, kaže, zadovoljstvo, istinska sreća dolazi sa vjerovima. Sa potpunom predanošću Allahom. Sa ustrajnošću na Allahom putu. I mi možemo vidjeti ljude. Koliko je ljudi, nazovemo i tamo neznanica, nekih. Čovjek bogat, čovjek ima sve. Ima auta, ima vila, ima jahte, ima ovo. Na kraju završi sam ubistom. Ženi se, zna, svići, zakupi, holidein. Svi znaju da se on ženi. Za 15 dana razlade njima sreći, njima zadovoljstv. Zato pošeljte, što kaže Ulišni Allah, i to je ta formula, koju želim, da kažem sura Nahm 97, ajet men amile min dhakerin ev umtha, wa huva mu'min felanuh je jennehu hayatan tajiba onaj bude radio dobroa djela bez obzira bio jo ili žensko i on je mu'min, još u Allaha fele nuhiyyihinnahu hayatam tayyiba mitchi magar chi datmu da živi i proživje ćemo ga znači živjeće lijepim životom tajjib. tayyib arapski kaže tayyib je dobro a s druge strani, u drugom kuranskom ajtu, umen era dan zikri fa inne lahu maishatan banka a onaj okreni glavu od moje knjige teškim će životom živjeti neka leva rešanu okreni glavu al sirovaša ne Kogod okrini glavu, bogat, siromašan, ugljed, glumac, manjekinka, pjevač, igrač, kogod okrini glavu da lovi knjigi, živjet će teškim životom. Zato možete naći od Selefa interesantne, interesantne izjave da čovjek ne može da vjeruje. Selefi, znate da oni što stiče Dunjaluka, nisu nešto plaho tome i posvećivali pažnju i većinu Većim vam su ljudi živjeli skromno. Ali su bili zadovoljni. Kaže, jedan od njih, kaže, kada bi znali kraljevi i njihova djeca, u kakvoj smo mi blagodati, kako mi živimo, kako smo zadovoljni, kako smo sretni, oni bi, kaže, sabljava na nas napadali. Drugi kaže, ako kaže, je u džennetu lijepo živjeti ovako kako smo mi zadovoljni, onda je kao zaista fino u džennetu. Ako je u džennetu ovako lijepo, ako je u džennetu ovako zadovoljstvo, onda je kao i stvarno lijepo biti u džennetu. Oni, oni već u džennetu, čoveći, pogledaj zadovoljstva. Znači, ako je ovako u džennetu, onda je stvarno lijepo. Ja bi se kaj sad popisao da budem u džennetu ovako. Odakle je to došlo? Došlo je, braći moja braga, istiqala na tom te na Allahom ta putu. <coughs> Također od tih koristi jeste i da Allah obećaje da će čovjeka čuvati. Njega. Njegov imetak, njegov porod, njegovu porodicu. Kaže Allah poslanik, ihfavzillah, jahfavk. Kada govori imenu Akbāsu, nepoznati savjete, čuvaj Allaha Allah će tebe čuvat. Kako se čuva Allah? Uzmiješ pušku, staneš prijatkoću i kažem, šta radiš? Stražarim. Pa što, čuvam Allaha, pa će mene Allah čuvat. Nije to. Čuvaj Allaha. Čuvaj njegove granice. Čuvaj njegove harame. Čuvaj njegove halale. Ustraj na pravom putu. I ja ašavk Allah će, subhanahu wa ta'ala, tebe čuvati. <clears throat> Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah brani. Allah ysta'unu 'an stran unih koji vjeruju. Oni koji vjeruju. Kažu <coughs> znači Allah, ولو أن ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لا ماءً da oni ustaju na putu Mi bi im, kaže, obilnu vodu dali. Kažu mu Fesiri, ovdje ova riječ, obilnu vodu, ima drugo, preneseno značenje. Dali bi im rahatlok u životu, dali bi im lijep život, ali šta? Uala vistaqamu, ala tariqa, ali da oni ustraju na tariq na putu, mu staqimu. Le eskainahu, maen, gadaqa. Mi bi im dali vode. Mi bi ih napojili vodom, mi bi im dali... Lijep život. <clears throat> tu zbroću moja draga neke koristi, mnogo je toga, ali vidite, ja tu polahku, fino vama preskačim da on to neplavdo sadilo. Nakon toga, znači, rekli smo ovo večerašnje predavanje, ono će više biti malo kritičko, da govorimo o faktorima koji pokazuju o našoj neozbiljnosti pogledu istiklame taj ustrajnosti. Kad shvatimo da smo bolesni, Kad shvatimo našu potrebu za ovom temu, sljedeći put ćemo, ako Bog da onda govoriti, onaj, o tome i kako ustrajati. Da primjera radi, prva stvar, braću moja draga, odnosno, govorimo o nekim faktorima koji u jednu ruku i čovjeka, ajde da kažemo, odvraćaju od puta istekameta. Nekada su to stvari koji odvraćaju od insana, od istekameta i pravog puta, nekada su to naši Faktori naše slabosti koji ukazuju da mi slabo i neispravno gledamo na iste kamenu. Jedna stvar veoma bitna to je teškoća ovog vremena i smutnje današnjeg vremena. Allah poslednjih kaže u Herodosvim hadisu tu uradu l-fitenu ala l-kulubi ke l-hasiri, ruden, ruden. Znate, evo vidite ovaj čilin. Vidite kako on ima ovu osnovu. Ove špage. Kaže Allahu poslanik, ljudima će, njovim srcima će dolaziti smutnje, jedna iza druge, kao hasura. Hasir, hasura, znate šta je hasura? Ono što se prostrije kad se leži. Hasura je sva ispred tletena, e tako će, kaže fitne, jedna iza druge dolaziti ljudskim srcima. Kad će se srca podijeliti u bijela i crna. To danas živimo, braću me draga u teškim vremenima kada na ljudska srca udaraju mnoga, fit, mnoga iskušenja i fitne. Nekada mi sami ta svoja srca izlažimo tim fitnetucima. Bespotrebni izlasci, bespotrebno hodanje, bespotrebno komuniciranje sa ženama i mnoge druge stvari. Bespotrebno buljenje u televiziju i mnoge druge stvari, kažem, besko, beskorisno onaj iskoristavanje vremena, sve to u jednu ruku je smutnja i iskušenje. I zato kažem, treba se čuvati toga. Dvije najveće vrste iskušenja spomenute u hadisima, kojima treba najviše posvjetiti pažnju i vrijeme, jeste smutnja dunjaluka i smutnja žena. Ouni kako ne znači da treba biti bjeda, da treba sjet zikrit, ne treba raditi, ne, treba radit. Treba se nama treba i bogati ljudi koji će pomoći Allahu vjeru, koji će izdvojiti imet i iz svog imet ono što im je obaveza, ali ne takvi koji će stešta imetak na haram način, ne. Nama treba i ljudi koji će se bojati Allaha, u njemu mogu što se nakon toga ko mogu stići bogatstva ne ga stignu. Boži poslanik se za ovaj umet ne boji siromaštva. Jedne prilike kada je Ebu Ubejde, došao iz Bahrejna i donio zekat, donio i metak. Allaho poslanik na sabah došao, ukrenuo se uf, mnoštva sabah, puno ljudi na, u džanih. Kaže Allah uposladnih se nasmije, kaže vjerovatno ste čulike da je ubejde, Ebu ubejde domu ko kaže i tak iz Bahreina. Ne bojte se, sve ću vam da, sve što mi vas podijeliti, ne bojte se, ništa na sebi ostaviti neću. Ali kaže, mnohi meni faqara ah šaliku, ša ali ja se za vas ne bojim dunja, eh, siromaštva. Znate čega se kaže ja za vas bojim? Ja se za vas bojim dunjaluka. Da vam se otvori kaj njegove riznice pa se počnete natjecati u sticanju dunjaluka da vas uništi, kao što je uništio ne prije vas. U redu je za dunjalukom, koliko god možeš, ali ni na račun vrastva, ali ne na račun islama, ali ne na račun namaza, ali ne na račun posta, ali ne na račun zekijata, ali ne na račun e, prava babi, ali ne na račun prava mami, ali ne na račun prava djeteta. Mašal, stekni milijarde, trebaju nam te milijarde. Pogledajte, neki dan, ja inače brzo zaboravim na ti podatke, ona poznata firma DM, DM, kak se nešto zove, nevjernik čovjek, milijarde posjeduje, sve on tu predsvet prepisu tamo nekim organizacijama. Kaže šta je? Kaži, nije sramota biti bogat. Kaže, ali sramota umri i bogat. Ima čovjek djecu, mislim, ja sam njega, kaže, ostio koliko im je dovoljno, ostalo čovjek, he, čafir dao sadaki. Rekao, šta nisi musliman čovjek, za ti to nađeš na sudnjem danu. Čovjek kaže, nije sremota biti bogat, ali je sremota kada umrijeti bogat. Ću, što ću ja umrijeti bogat komit? Da, dok sam živdrat u podijelju. Čovjek, ja one, viđam plakate udej po Sarajevu, ta njegova poznata firma. Čita sve on tu svoju firmu, sve on to prepisao. Ne znam koliko hiljada radnika u svijetu zapošljava. Sve ostavio u hajđu. Sam rekao da imaš je u jedincu, pa da on je nule što dobije, da to bude velik broj, nule dodaje, ali sam ide u minus, ništa. Nei se pojim da je, nima vezi s teč tunjalog. Bismillah, treba nam. Al mu'minu ilqawi, jak mu'min je, kaže, draži i bolji kod Allah od slabog. U svakom kontekstu, i parama, i fizički, i ahlakom, svim i ilmom, i znanjem, uvijek je jači i bolji od slabog. Uvijek je bolji kada imaš jedno kod mora ponik 300 kg jedan kod njosa sam 20 kilo, uvijek se, kod trlja, valja se. Dove onoga kod njosa 300, I završena stvar. Jer bolji onaj koji dadne odmah pet, i daj onaj pet markice jednih konta da je kupio dženet. U rijedu, nam da dlatela, nagradi, i to iskreno može da rad za to dženet, ali mi se nismo puno koristili od ti pet maraka. Al on kada neko dadne pet jiljada, treba nam imetak, treba nam dunjaluk, ali ne treba to na uštrb vjeri. A tu treba da se čuvamo. I čuvati se, kaže Allah slanik, čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. I zato ja sam vama puno puta govorio, kad vidite onu braću koja su nekada bila u tim nekim krugovima istekameta u strajnosti, pa nekada popustili, velik broj njih je popustio na ova dva šablona, ili je ga Dunjalog zaokupio, dolazi u džemat, ne dolazi na seminar, dolazi na kurse, ne dolazi na predavanja, ne, ne održaja i rodbinske veze, dželje ga zinu na donjaluk, misli da će ga progutat, a ne može, ili žene. Hmm, džesi sestro, evo me, kako si, Allah te nagradio, selam, malik, alik, alikum, selam, mašala, džesi komšinca, evo me, komšija. I onda vidiš kako zavši sedi pred kafićom, ezan uči, a on bez alkoholnu priz. Znači, domnjalog i žene. Također, znači, imamo, braćemo, da rekli smo, imamo jak pritisak društva i oni koji pozivaju u Balter. I oni koji pozivaju u Balter mogu se, ajde da kažemo, podijeliti u dvije kategorije. Imamo kategoriju ljudi koji su otvoreni nepre telivjer i islam. I s njima je lako, lakše je njih prepoznat I njihovi belaji u društvu su manji. Ali imamo drugu kategoriju, a to su oni koji djeluju pod plaštom islama. I ti su musibet. Ja sam vam govorio koliko puta. Zamislite sad, kad bi neko došao na vaš čaršiju gore, inako 10 prolaznika, slučajni muslimana, bosnjaka, kaže: "Daj bogati napište mi 10 limina ovdje na papir." Koga vi znate da ima u Bosni da je ših ali učenjak šedijatskih znanosti? I napišem te deset i tako deset ljudi. Vidio bi ti od ti deset ljudi da li ima jedan čovjek koji je završio šedijatski fakultet. Da nego govorim da je magistar i doktor. Ali su ljudima, oni koji nisu kompetentni, nametnuti kao Alimi. I onda sutra taj pod navodnim znacima Alim, on kad rekne da je Nikav novotarija i da je to saudijska novotarija, ljudi kažu, pa i pa to je rekao taj, to je učen čovjek, školovan, to je Alim. I to je Musibet. To je Belaj. Zato kažem, to je jedan od razloga onaj širjenje fitni i smutnji i nekada to može biti razlog da ljudi popusti na pravom putu. Također, stvari koje ukazuju na naš neispravan pristup, postojanosti ili stranosti, jeste vraću moja draga, da ljudi nekada smatraju da može da čovjek bude Ustranje. Zato ovo, ovo su predavanja, vraćemo da znate, da znate samo za ove ljude koji dolaze u džamiju, za, za ovu našu populaciju. Ja ovo predavanje niđer ne bi držao, hajde reklimo, tamo neđe u BKC-u ili neđe na radiju. Jer te ljude treba pozvati da krenu putem. Ali mi se da gledamo da smo krenuli putem, dobro? E sad kako ustrajati na tom putu? E imamo nas, velik broj krenuje tim putem... I mašala, znači, kroz svoju vanštinu pokazuje da je krenuo putem i kroz džamiju i možda i, i po urodcu pokušaju strojiti, ali, kaže, sve u redu, ali nemoj na mene ništa računat. Treba zdravlja, nemoj na mene računat. Treba para, nemoj na mene računat. Treba vremena, nemoj na mene računat. Kakva je to vjera? Kakva je to ustrajnost? Kakav je to istihlamet gdje ne krv? gdje nežatujš zdravlje, gdje nežatujš vrijeme, gdje nežatujš i metak. Išli da su oshabi tako rekli, eh, l'angla, mi smo primili islam, sad fino imamo čabu ovdje, ićemo tavafit, zikrit, namaz u Mekije, vredni stotinu hiljada namaza. Nek dođu tam Perzijanci, nek primi islam, pa nek idu uširit islam. Većina saba nije ukupala i nije umrla u Medini. Po Istambolu i po Afganistanu, gore Kabul, po nim pećinama, po Tađikistanu, Kipru, nemađe i nema, manjina, manjina, a sada je zakopana u Medini. Većina ošla, ošla. Jedni u pravcu Egipta, jedni u pravcu Šama, jedni u pravcu Iraka. Raziš se, širiće Allah u vjeru. Žrtvujući svoj imjetak, svoj život, svoje porodice, svoje zdravlje, sve na Allahom putu. Dođe i vrat u red, ja što će doći na ja što će zikrit, eto ja mene našti namaz, ja postim, klanjam, neja mene niđe. Nema tu isti nema tu istrajnost. To su pogrešni parametri. Potpun isti kamet, kako smo malo prije rekli, hoćemo vanštinu, hoćemo unutrašnjost, hoćemo isto tako ljude spremne da žrtvuju se, da radi, da dadnu svoj imetak i da dadnu svoj život i da dadnu svoje vrijeme i da Boga osjeti i njihove porodice, ali na lavom putu. Također, ljudi želeju da budu na pravom putu, da ustraju, ali sve dok je taj put njima podnogu. Kad počne malo makadam, kad počne hecat, kad bude malo heravo, ej, nemoj mene dalje. Ja idem sam dok je asfalta, dok se biciklu može bezruku voziti. Jer ja moram držat governale, nemoj me tu. Šta to znači? Sve dok vi meni govorite, treba u džamiju, more. Treba post, more. Treba da zekijat, more i tu. A, a ne mere se gledat cerija, o, ne mere tu. Tu ja ne merem. Ne mora se gledati u žene, pa u ne mora Ne može se petljatu islamu. Jo, ja petljam već 3 godine, aj sad to nekako preskoči. Ne može. Moramo biti spremni na putu istikameta i obvezame i obzama malo zavrniti pipe i česme svojim prvotjevima i nefsu. Inan nafsal amaratun bisu Zaista nevs i duša iskluna sklona zlu. Boziva insano u tom pravcu. I nije iste kameć samo, mašallah, sa kike na kiku, sa sadbe na svadbu, siftara na iftar, pusti stomak, mozak napašu i etoga. Šta se dešava u Čečini, u Palestini, u Iraku, u Alganistanu, u Bosni? Jel srušila crkvu? Nije srušila, ko će ruši? A šta mene je bigabalo? Nije u mojoj avliji. Ne zvoni i meni. Nijemam ja ti pojma šta se dešava. Jo za zapalo Kur'an u Americi? Šta mu ja znam preko okeana? Ne vidim ja dalje odnosa. Pakistanci izlazi na demonstracije. Afganistanci. Mi, bosanci, ne trebamo. Naši Kur'ani su fini stavljeni gore. Narafe, niko ih ne dira. Salam, Aleik. Znači, ne može vraćati, moja draga čovjek, mora znači, biti spreman da žrtvu je da se suprostavi protjevima svoje duše. Također, mi na tom putu našeg iltizama i stekameta u strajnosti, dosta puta neke lončiće, nekako, kod da smo polupali, pobrkali, tako da, znači, određene stvari... Isforsiramo mnogo više nešto treba. Druge stvari koje treba isforsirati, mi ih omalovažajemo i tako. Tako ćete naći ljude, malo prije smo to spominjali, da najveću pažnju posvećuje Ivaništini. S druge strani, loš odnos sa mamom, sa babom, sa komširukom, sa rodbinom, sa braćom, sa muslimanima, laži, petlja žena svaki dan šljiva na ljevom oko, šljiva na desnom oko, ovako, onako, da ne govorim njegovu spremnost za žrtvovanje, džematski rad, ovo, onu, edukacija, učinje, ali je za njega mi svak najveći stepen slava. Tu su pogrešni parametri. Tu su pogrešni parametri, braći moja draga kod njega on čita islam gleda komšija on vidi komšiju zajtra puši drinu gotov, on njega ić silu to je za njega kodine karačiće a on što on gibet i ljude a gibet pokon senzu su veliki gri napata na čast evlija Allahovi jer ako nisu mu džahidi ako nisu alimi evlije nemao da evlija, a imaju u islamu evlije normalno nisu to oni što letaju na veće zihribašice na stapovima Već su je vlije ljudi pokorni Božji robovi. A ako nije ulema pokorna, ko je pokorna? I da čovjek dođe, pred njim ne može ostati niko. Puff, puff, puff, puff. Samo je on ostal. I to ne vidi da je grije. On to javno iskazuje. Čeg god dođe u društvo, on o to mi priča. Znači, pogrišnim račun moja draga parametri. Također o stvari koju kazuju na pokrešne parametre u pogledu tog isteklometa jeste što ljudi pitanju morala, ahlaka, ponašanja pristupaju neozbiljno. Allah oposladnijeg. Znate koliko izrekao hadisa vezani za ahlak? Mi ne kažemo da je sva vjera ahlak. I ta uvid ima svoje mjesto. I fik ima svoje mjesto. I tefsid ima svoje mjesto. I odnos... Ali Allah, Kristu ima veliko mjesto. Trišć čovjeka. Njegovo ponašanje se ne razlikuje. Čak u datu, u momentu, značiš ljudi koji nikad u džaviju nije ušao. Ali čovjek kulturan. Lijepo ti pričaš, on šuti. Dijete kulturno odgojio. Dijete ne zna za Boga, ne zna ništa. No dijete kad uđe u kuću, kulturno ponaša se lijepo. Lijepo čita, lijepo piše. Ima kulturu. Toko ovaj... Kao navodno, on je bolji, on je musliman, vjernik, pogledaš u njega, u njegov ponašanje, njegov odgoj, njegovu kuću, njegovu porodicu, sve tu razbaca. Boži poslaniji kaže, najvrednije delo, najteže delo na sudnjem danu, čovjek koji će moći naći u svojim djelima, isto je dobra dobro ponašanje. Čovjek sa dobrim ponašanjem može dostići stepin postača klanjača. Čovjek koji cijeli dan posti i cijelu noć klanja, čovjek lijepim ponašanjem može stići njega. Boži postani kaže, ko ima da je lijepo ponašanje, ja mu garantujem kuću u džennetu. Najviše ljudi će u džennetu jest takvalok i lijepo ponašanje. Onda čovjek... Kaj, onda sam pričava hlaku. Znači... Ali, gdje je problem? Nije problem, dobro što, što, što neko nema lijep ahlak, ali je problem to što se to manifestuje na ljude koji ga okružuju. Ljudi gledaju nas da smo mi Islam. Ne gledaju da smo i muslimi, mi smo Islam. Znajte smo mi Islam. Mi nismo muslimi, mi smo Islam. Mi smo Islam u očima ti ljudi. I kako ti prezentuješ njima taj Islam, tako u oči ga oni doživjet. Tu je problem, to što je njegov loše da on živi gore neđe sa medama na igmanu. Ma lupaj ti glavu mu, jelike koliko hoćer, bolam, svadite ti s medama, šta mene briga. Ali ti živiš, bolam, u urbanoj sredini, ljudi oko tebe, ovaj komšija direktor ovoga, ovaj komšija školovan insan, ovaj komšija ovo, ovaj ono. Ljudi prate, ljudi kuže, ljudi gledaju, šta je ovo? Sad su neki novi, daj da vidimo ko su, šta su. Kako mi njima prezentujemo, mislim, tako će se oni odazvati. Kako mi njima prezentujemo da je to nešto bauk, neki babaroga, babarorge, ajte i dalje, budite babarorge. Također, braće moje draga, <clears throat> u svemu tome je treba začuvati umišljenosti i kibura, oholosti. Čovjek se jedno vrijeme vjere i vjeruje, krenuje tom, I onda se umisli, dženet, ashab, ne možemo mu prijiš, ne možeš na lopati donijet, da mu kažeš, ah i ti, imaš sam jednu grešku, kakva mala greška, jesu ashab, sam u kakva greška, nema grešaka. To je problem, da čovjek nije spreman da mu neko ukaže na njegovu slabost. Nije spreman da privati istinu. Istina je ono kako ja vidim, kako sam ja zamislio, kako ja kontam. Sve mi toka toga je da naleti zadnuda. To nije ništa drugo do kibur. Zato kaj ima reći stvari sve su veliki pokazatelji neispravnog pristupa ovoj tematici. <kuh> Izadnja stvari stvar, evo time ćemo, odnosno nije, hajde gude, predzadnja, ljudi na tom putu istekameta u stranjosti nekada Isto u pogledu ljudi koji okružuju imaju pogrešne parametre, tako da samo je prijatelj, samo je dobar, samo je jaran, samo je brat, onaj koji je u potpunosti kao on. Svi mimo toga su u dalaletu, u zavludi, s odnode ređama, neko je malo, neko više, neko je izšao iz islama, neko je još u islamu, a svi su u dalaletu i Što je praćima, draga, pogrešno i neispravno. Jer zašto govorimo, ovo mi? Upet stvarite kako vezuje za istikamet. Kao pojedinac nikad ne možeš ustrajati. Nima teoriji. Jedino kako možeš ustrati jeste u džematu. E, ako budeš tako ogledom, pa ti ćeš sve oko sebe rastjerati. Nam treba i ljudi da se voli, da sarađuju, da sjedi, da razgovaraju, da se druži. To što ovaj smatra da je nošenje nikabu, vađibu, ovaj smatra da je sumnet. Usti čoveć, to... To što ovaj Bajramovo, a ovaj postio, ovaj smatra 29 dana, ovaj 30 dana. Hvala Allah, lema se tu različno, jedni kažu, treba Bajram, drugi kažu, ne treba. Ne možemo zbog toga ljude iksirati, ne treba ljude gledati kroz tu prizmu. I kažemo, a kako li da odemo tamo malo dalje? Tovo da je čovjeka Božnji poslaniku pio alkohol. Jednom, pa dva put, pa tri put, pa dovedu ga, pa u početku je tako bilo, dovedu čovjeka, ljudi ga udari, nekoga granom, neko cipelom, neko rukom, neko šamarom, neko vako, neko nako, neko čebetom. Pa ovog ga samo više puta doveli, pa jedan kaže, ma Allah te više ponizio, više, kad ću jednom presao, kažu se joj pametiti više. Kaže Allahogoslanjik, nemoj pomagati šitanu proti svoga vrata. I sada neko dođe i kaže pio rakiju jučer, sad ti da mu rekneš da ti je on brat. Kakao, brat, čeči. E, mogu nikako izuzeti jamiđička, mol, brate. Allah za što je u Kur'anu kaže Fe min Čovjek ubio nekome, ubio. Pa kaže, ako mu ti, kojome on ubio, ako mu oprosti, ako, kažemo, bude oprošteno od njegovog brata. ubicu i staratelje ubijenog naziva braćom. Šta misliš da je čovjek ubio ti nekog u familiji i kaži, mi smo i dalje braća. Koja braća, Bona? Po kojim ti, Mezevo, živiš? Na kojoj planeti si ti? Nemoj da te moje oči vide, nikad više dok sam živ životom. Kakva braća? Allah šano kaži, min ahihi, Svaka riječ u Kur'anu ima svoje znači. Mogu je Allah Jelšanu ovdje normalno reći min sahibihi, od njegovog sahibije. Riječ ihva, liječ, ova riječ ima nešto teško u islamu. Mogu je reći Allah Jelšanu min qatilihi, od njegovog ubice. Nazvo ga bratom. Da ljudi znaju da veliki grijeh ne izvodi izvjere. Da taj insan ima još svoje pravo brata muslimana kod tebe da je on još dalje i brat musliman. Tu mi ne negiramo da je to veliki grije i da to utječe na njegov iman i da to treba sankcionisati. Sve to u redu. Ali i dalje je musliman, ima svoja prava kod tebe. Nimaš ga i dalje je pravo, on ubica, ali nemaš pravo u njemu namijeti nepravdu i zulumu. Hoćeš da kasli, kasli ga kazni, ono kazni ga oliko koliko zaslužuje. Ne više od toga. <tosim> to što nekog mrzite, nemoj da bude razlog da mu nepravdu činite. Nekog mrziš. Bez obzira bio musliman ili nevjernik. To ne smije biti razlog da ti njemu zakiniš ga. Na pijac odlučeš auto, motor urej pro lupo i dođe tamo neki iz istočnog Sarajeva, hoće da kavi kažeš, ma nema, bombona, za tebe uglo On ovdje i kažeš, e, jesam na ja od nekaj Srbim, šta me ne briga. Nemer, Allah ne Ja znam da sad ima neki tu kad čuli ovdje Rekli ti bi, nikad će na tvoj, tvoj dresljenje, nećemo da E sve do sad smo dolazili, e sad nećemo. Ne smije mu ni E ne smiješ. To je vjera. To je vjera. To kaže što nekog mrzite. Nemoj da budi razlovo da budite nepravedni. Budite pravedni i kaže, ua ekrabuli tako, a to je blizu i to je bliže i Bogu bojasnosti. Sinuć mi čovjek, baš taj priča, a ovaj, je prijatelj, To, da je Srbin kovi ćeš ti prodati auto. Ne znaš, Bolan, možda to što mu ti podvališ auto mora biti razlogom da rekni e, to je onaj brada, onaj muslim, nikad sad u životu islam primit neće. Kaže mi čovjek priča istim događaj, doma je negdje se desio daleko goražda, ne znam nija gdje. Kaže, Srbin je živio u, muslim, u muslimanskom nasilju. I kaže nastupila na njemu smrtne muke, došlimo mu onu bol izgotovo. Njeka puna kuća kaže njegove rodbine, djeca, snahe, amidže, svi. Došli oni eto. Kaže on zovite mi tamo muju komšiju. Šta će veli od muje, majko draga? Došao muja, šta je komšija? Veliki komšo, šta no treba reći kad se umire? Čeveli. Pa vi muslimani, šta no kad vi umirite, šta vi govorite kad umirite? Pa kaže, kod ko nas se govori, la ilah ilah ilah, kom je zadnje riječ, budu, la ilah ilah, ući u džennet. Kaže, la ilah ilah ilah ilah ilah ilah. I čovjek umiru na to. Allahom čovjek kaže, istinta priča, kaže, men čovjek priču, kaže, koji to doživio. to neko podvalio auto, Haj, znaj, bilo on tada rekao to. To je samo jedan, nako, hajde kažemo, jedna, jedan vizijek. Prvo što će to, znači, za, na nositi iz izolom, znači, to je zabrano, Ali, kažem, hajde razmišljati u posljedicama toga. I zato, znači, tim stvarima, braću moja draga, treba posvetiti pažnji u svakom slučaju. Također, Sam tu tom je govorio dosta puta, leo, večeraš ćemo i time završiti ovaj naše to sjelo, taj put isti kameta ili tizama Treba pokušati, vraću moja draga, ujačati insana na tom putu dobrovoljnim djelima. Nije dosta puta, ja znamo nisam koji nisam slabašan, nešto ne može istrat, ne može nešto izdržati, ali imamo neke stvari gdje možemo, ali nećemo. To je meni teško, to mi teško pada. Hajde, čovjek ne može u svojoj slabosti, ili šta ja znam, pritiscima, ne znam, nija, ne može izdržati neke i dobrovoljne ibadete, dobro, to je dobro, no, hvala Allah. Ali ti je smiješno kad čovjek dođe u džamiju, na džumu, dođe i pola sata ranije, i onda sjedne u zadnji saftol, kod vrata, ili onda je u fadu u džamiji, gore, nas pati, gore sjedi. Pa ono, kad si već došao, kad si već šita na prikoma do, da dođeš šanje... i ima još mjesto u prvom safu... pa sjedi onaj prvi saf, Što moraš biti naget, nastup... što moraš biti naget nazid. I on je da bi se nagrijeti nazid, da je malo mola oprikonjati... u toku hudbe... izgubiti nagrad prvog sa. Či ono je stvari gdje možemo... znači isto... ja sjedi u gornost, brate... sjedi dole u prvom safu isto ti je. Isto u smislu fizički... ali u pogledu nagrade... Razlika ko nebo i zemlja. Če u tim nekim sam gdje možemo da dat učiješće. Ne možeš dat džam, za džamiju pare. Brate ti će jedan dan, ovdje ima Allah, dat jednu dnevcu, da nešto rad na, na, na džamiji. Možeš to, pa možeš. Ne mogu bratu dat para. Mogu li ga posavjetovati? Mogu. I tako, mnogo drugih stvari. A sada su tako govorili. Kažeš, da ti radnije mediju Ma tadi su vari muslimo. Najbolj je koji mogu datati podučim etahijatu, salavatima. Tu je mene, kaže, ja, Allah vasani područi. Da ti tu insano aediju. Područi ga nekom propisu. tiže je komši i kažemo, komšo, znaš da je po, sad pohovalno, fino, postoji šest dana u šeovalu, ko postoji šest dana u šeovalu, tako takva seva finala. Čti ti maca odrezti jezik. Daj tu tu sadako, uradi to što možeš. To je, braću moja draga, nešto što sam vam ja želio večeras da govorim o ovoj temi. Ako Bog da, onaj, ima tu mnogo, evo, interesantnu stvar sam ugledao na pultu iltizama, strajnosti, ljudi se ne želi odreći svojih starih, džahilskih, džahilijetskih navika, što svakako ostavlja mnogo traga čovjek da bude i na dersovima, i da bude musliman, i ovo, i ono, ali navike stare, nekaj. Ne može. Kada ja kažemo, Jahja, uzim kitabe, bi kuo, Jahja, uzmi knjigu čvrsto. Vjeru da uzmiješ čvrsto, da ostavi džahilije, džahilijetske navike, džahilijetske osobine. Čovjek, znači, onaj, uzmi vjeru potpuno. To je nešto za večera, sva ćemo ako Bog da, inša Allah, sljedeći, onaj, termin, govoriti, večera smo više govorili o tom nekom, hajde kažemo, negativnom kontekstu, greškama koji su prisutne u tom poglavlju, iltizama, ustrajnosti, dok ako budu da sljedeći ćemo govoriti konkretno kako ustrajati na pravom putu. Hvala vas, nagradio svakim poslu, hanik, alam, i bihanik, kješir, gledaj, gledaj, lente slag, firkve, togu.